Характер на християнския езотеризъм Обикновено се мисли, че християнството е само екзотерично, външно учение и няма никакъв езотеризъм, никакъв вътрешен смисъл. Това можем да кажем направо, че е едно материалистично схващане на християнството, защото ако се погледне по-дълбоко на християнството, ще се види, че то е преди всичко езотерично и мистично учение, а това, което се схваща като външно християнство, е само форма, само дрехата на това велико учение. За да се разбере, че християнството е езотерично учение, достатъчно е да се прочете внимателно началото на първата глава на Евангелието на Йоанна. Там е казано «В началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог». То в началото бе у Бога. Всичко чрез Него стана и което е станало, нищо без Него не стана. И по-нататък и Словото стана плът и всели се между нас. Какво по-езотерично, по-дълбоко от това, че в началото на битието стои Словото. Логосът, чрез когото всичко е станало и което Слово се въплати в човешко тяло, стана човек. И живея между човеците. Това са все велики тайни, за които само се загатва. И за онзи, който има уши да слуша, те са велики тайни. А за онези, които нямат уши, те са обикновени думи. В тази първа глава на Йоанна се разкрива цялата окултна космогония за онзи, който знае да чете. Защото всяка една дума тук има смисъл и значение и означава нещо точно определено. Така в началото на проявлението стои Логосът, който е проявеният Бог. Чрез него се изявява великата първопричина на светей и се казва, че всичко чрез него стана. Но в осъществяването на Вселената Логосът се служи с ангелските иерархии, които са един вид негови органи. И Учителят казва, всички хора в тяхната целокупност образуват физическото тяло на Христа. Всички ангели образуват сърцето или духовното тяло на Христа. А всички богове заедно образуват умственото или божественото тяло на Христа. Значи в този смисъл проявеният Бог е един колектив в центъра на който стои словото, което се проявява чрез всички творчески иерархии. Учителят казва още Бог е едно велико единство, което се проявява като множество. Така се осъществява единството и хармонията на Вселената. И християнският езотеризъм казва Всички ние живеем и движим в Бога. Бог е унази абсолютно разумна среда, в която е потопено цялото битие и всички същества. Тази абсолютно разумна среда, учителят нарича любов. Писанието казва «Бог е любов», а Учителят допълва и казва «Любовта работи по законите на божествената мъдрост и осъществява хармонията и единството в цялото битие». Някой ще каже, че това не е специално християнско разбиране, че то съществува във всички езотерични древни учения. Това е така. Всички езотерични учения са говорили за словото като начало на света – като творец на света. Но учителят казва още всички откровения във всички времена и епохи са дадени от Христа. Значи всичко това, което познаваме като тайна на проявлението на Словото, на Логоса, през всички времена е дадено от Христа, защото Христос е, който се проявява в течение на всички древни мистерии. Той е онзи велик просветител, чрез когато са минавали за посвещение всички истински посветени. Но тогава той се е изявявал като един велик дух, който е имал седалището си на слънцето и оттам се е изявявал в мистериите при посвещаването на посветените. На тях той се е откривал като азът на човечеството, като висшето аз на всеки човек, който се пробужда, когато човек минава през окултното развитие, и стигне до посвещението. И окултната наука твърди, че за осъществяването на ръководството на човечеството, около Христа има 12 велики същества, които той праща периодически на земята като велики учители, да внесат известен импулс в човешкото развитие, да внесат известна енергия, която да събуди известни способности и чувства и да развие определена страна на човешкото естество. Всяко едно от тези същества е получавало от Христа това, което има да даде на човечеството, било като учение, било като жива сила, която се влива в човешкото развитие. Затова Учителят казва, че всички откроения във всички времена и епохи са дадени от Христа. Така се осъществява ръководството и развитието на човечеството под ръководството на Христа, докато, както казах, за организиране на Вселената Христос се служи с творческите иерархии, а за ръководството на човечеството си служи с 12-те възвишени същества. Затова учителят казва Без Христа няма история, без Христа няма мистичен живот, без Христа няма космос, т.е. организиран и устроен свят. Така стои този въпрос според християнския езотеризъм. И в допълнение на това, за изяснение на въпроса за ръководството на човечеството, учителят казва Има едно братство, което пътува по света и носи културата. Там, където се е вид, то се разкрива и цъфти културата. То е било в Египет, Индия, Персия, Халдея, Асирия, Вавилон, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия и сега постепенно преминава в славянството. Глава на това братство е Христос. Това е същата идея, която по-рано казах, че около Христа има 12 велики същества, които Той праща като учители на човечеството. Те слизат периодически по един, като водят със себе си свои помощници, които образуват това велико невидимо братство, което пътува по света и създава всички култури, Течения на човешкото развитие. Това, което казах до тук, е общото езотерично схващане на ръководството на човечеството, облечено във формата на християнския езотеризъм. Следователно, то не е нещо ново, присъщо само на християнския езотеризъм. За да разберем същността и характера на християнския езотеризъм, трябва да разберем в какво се състои същността и мисията на християнството. Йоан, като говори за Словото, казва «И Словото стана плът, и всели се между нас, и видяхме славата му като единороден от Отца». Това е същината и тайната на християнския езотеризъм. Какво значи то? То значи, че Логосът, проявеният Бог, пожертва своето величие и всемогъщество, и се вселява в едно човешко тяло, за да донесе на земята една нова сила, която да се влее както в земното развитие, така и в човешката душа. Логосът се пожертва, за да спаси човечеството. За характера на това спасение, говоря и на друго място, но тук ще спомена накратко, че по отношение на земята като цяло, спасението се състои в това, че Христос донесе у нези сили, с които спря слизането на земята като живо същество в гъстата материя, спря инволюционния процес и даде импулса на обратния процес, на процеса на възхода, на възлизането. До времето на Христа, казва учителят, земята като един голям винт слизаше все по-дълбоко в материята. Христос със своето слизане на земята спря този процес и даде обратно движение на този голям винт, до идването на Христа, земята се движеше отгоре надолу, отдясно от дясно на ляво и сега почна едно движение от долу на и от ляво на С това земята навлиза във все по-рядка среда и ще влезе във връзка с все по-девствени сили и материи на космоса. От друга страна, Христос въздейства на човешката душа, която под влиянието на съществата на първия принцип беше се пробудило самосъзнанието и заедно с него съзнанието за себе си като една отделност със свои собствени интереси, което породи егоизма в човешката душа. Хората все повече се отдалечаваха един от друг. Христос, със слизането си на земята, донесе силата на любовта. Не само учението на любовта, което беше донасено и в миналото, но донесе силата на любовта, която се вля в процеса на земното развитие и по такъв начин въздейства и на човешките души. Всички души, които приемат любовта като една сила, под нейното влияние почват да съзнават, че всички имат общ происход и общ интерес и по такъв начин се образува една общност, която няма за основа вече кръвното родство, както е било в миналото, но се образува една общност на основата на духовната любов, която Христос донесе. И когато Евангелистът казва и Словото стана плът и всели се между нас, подразбираме това, че Словото като любов се е вселило в човешките души да образува основата на общочовешкото братство. Това е в мистичен смисъл. В исторически смисъл Словото се въплати в тялото на Исуса от Назарет и прие човешки образ, и ходеше по земята в течение на три години и проповядваше новото благовестие, че любовта, която като сила обединява душите, е прониквала в света и действа за общото благо на всички души. Словото един път вплетено в едно човешко тяло, то предава тази сила на всички човешки тела и души като един мощен космичен импулс. Защото хората са като скачени съдове, които като се налива вода, тя стои на едно равнище. Това, което се изля в тялото на Исуса от Назарет, прониква постепенно във всички хора, които приемат този импулс. Така че същността на християнския езотеризъм е, че Словото, т.е. любовта, стана плът и се всели между нас. Древните посветени са знаели, че Словото идва към земята, и единично те са влизали във връзка с Него и са приемали Неговото благословение. Но сега вече това слово се всели в едно човешко тяло и прониква с силата си цялата земя и потопив любовта си всички души, които са готови да се отворят за Него. И затова, когато Христос беше на кръста, се каза, че се раздрала завесата на храма. Това е завесата, която скрива от една страна тайните на храма, тайните на древните мистерии на посвещението, а същевременно се подразбира и раздиране на завесата, която скрива духовния свят от земния човек. Това е едно и също нещо, защото при посвещението именно се раздира тази завеса и посветеният влиза във връзка с духовния свят че християнството е езотерично учение показват и думите на Христа, когато се обръща към учениците и казва «На вас е дадено да познаете тайните на Царството Божие, а на народа се говори с притчи». Значи, за учениците има едно учение, което в открита форма им разкрива тайните на битието и живота. А на народа се говори в забулена форма, в притчи и там, където Христос казва който има уши да слуша, нека слуша, това е пак намек за вътрешната страна на учението. Защото кой няма уши? Само онзи, който има отворени духовни очи и уши, той ще разбере това, което Христос говори, а който няма, ще разбере само външната страна. Друго положение, което ни разкрива християнството като езотерично учение, Съпосланията на апостол Павел и неговото посвещение в Дамаск. Той не беше от апостолите на Христа, той даже беше враг на християнството и когато отиваше да гони християните, пред Дамаск му се отварят очите и той вижда възкръсналия Христос с духовните си очи и от него приема учението, което той разнася после по целия свят. Значи, той е получил учението направо от духовния свят, а не по физически начин. И той от своя страна казва, които са деца в учението ще ги храним с словесно мляко, а между съвършените говорим мъдрост. Той е открил окултна школа на Атина, където имал много ученици. Между тях са запазени спомени за Дионисий Аеропагит, за когато се говори за деянията на апостолите. Той е написал около десетина книги за вътрешната страна на християнството най-забележително от които е книгата за духовните иерархии. Той е бил един египетски посветен от Хелиополис и когато Христос бил на кръста и слънцето потъмняло, той е познал, че Бог е въплатен в човешко тяло и минава през големи страдания. След това се е срещнал с апостол Павел в Атина и приема християнството. Учителят казва, когато четете свещените книги, трябва да знаете на какво гледище заставате. Външно, по буква или вътрешно, по дух. Следователно, цялото писание може да се разглежда двояко. Ако го разглеждате външно, ще имате един резултат. Ако го разгледате вътрешно, ще имате дълбоко разбиране. На друго място, учителят казва, че писанието има троен смисъл. Казва още, че вследствие на неправилния превод, който има писанието на европейските езици, се губи неговия вътрешен смисъл. Ето буквално какво казва учителят. Евангелието, както е преведено, не е правилно преведено. За да преведеш нещо правилно, ти трябва да го преживееш, да се прехвърлиш в тези времена, когато Христос е живял, за да разбереш духа в Павла, в Петра, в Христа. А днес, както превеждат, Дават един буквален превод, вследствие на това хората, които четат Евангелието, не вярват в него. Не вярват, защото преводът не е верен, духът го няма там. Съвременният превод на Библията и Евангелието е направен към 400-та година след Христа. От един монах на име Ероним, който е работил 40 години върху този превод, той е направил латинския превод на Библията, така наречен Вулгата. Но латинският превод на новия завет не е същият, както първоначалният гръцки. Когато Лютер преведе новия завет на немски и с това даде подтик за превеждане на библията на европейските езици, той преведе библията от латински, а не от гръцки. Днес в училищата и университетите се учи, че Лютер е превел библията от гръцки, но всъщност той я превел от латински. Лютеровият превод е едно възпроизвеждане на латинския превод на Иероним, така че гръцката библия и библията на първото християнство, библията на Ориген, липсва на днешното човечество, но славянският превод на библията е направен от гръцки и то е по-близо до оригинала. За езотеричната страна на Евангелието са говорили Климент, Александрийски и Ориген – Двама първоучители на християнството, живели в края на 2 век и началото на 3 век след Христа. Климент Александрийски казва, че всички откровения на миналото в тяхната първоначална чистота са дарове на Логоса, на Христа, преди да се въплати в Исус от Назарет. Той казва буквално следното. Един е този, който зася почвата на човешката земя – и от самото начало на света бе разпръсна хранителни семена отгоре и във всяко време направи да пада отгоре словото като дъжд. Само времената и местата, които трябваше да приемат семената, създаваха разликата. Той е един и същ бог, който бе познат от гърци и юдеи, от първите езически, а от вторите по-юдейски. От нас по един нов духовен начин. Същия Бог, който даде двата завета, предаде на гърците философията, чрез която се прослави между тях. Както Евангелието дойде на своето време, така дойде на своето време и законът и пророците на юдеите, а на езичниците философията, за разпечели техния слуг, за възвестяването на Евангелието. Варварската и еленската философия направи вечната истина, както това стана в митологията за дионисии на разкъсаните части на богословието на единния логос. Но който отново събере разделеното и го съедини в едно, той не може без опасност да гледа съвършения логос – истината. Откакто самото слово слезе от небето, ние не се нуждаем вече да посещаваме училищата на человеците. Не се нуждаем да отиваме в Атина, нито в Иония, за да добием там половин знание. Чрез него, си реч, Словото от сега нататък Атина и Гърция е навсякъде. Климент, който е бил проникнат от света на мистериите, притежаваше един ключ за свещени писания. Той познаваше древната мъдрост на светилищата за троичния смисъл на вдъхновените книги. Ето какво говори той за троичния смисъл на египетската писменост и за троичния смисъл на самата Библия. Египтяните бяха изпълнени с чувство на тайнственост, чрез техните скрити устои на храмовете, евреите, чрез свещената завеса на храма. Единствено на посветените беше позволено да влизат в тях. Това са опиращите се на гърдите господни, които са причистили техните желания и страсти, и чиято любов принадлежи единствено на Бога. Така се получава, че думите на пророците и изреченията на оракулите се даваха в загадъчна форма и не се разкриваха направо на всеки един, а само след редица преминати степени на причистване и наставления. Който иска да премине през училището на египтяните, трябва постепенно да научи египетските писмени знаци. Първо знаците на писмовната писменост, епистолографията. Втората храмовата писменост иерархическата, с която се служат завеждащите свещените писания, и най-после писмеността на посветените иероглифите. Символичната писменност, подръжавайки на нещата на външния свят. Остава още подобна на тези неща, но тя се издига над тези неща, като изразява един духовен смисъл и накрая приемайки вид на притчи, приема в себе си загадъчни форми. Следователно всички, които бяха в притежание на Божествената мъдрост, не гърците, а също и гърците, скриваха последните първооснови на нещата, и предаваха истината в дрехата на загадки и символи, в образи и притчи и други подобни форми на говорене, каквито се използваха и при гръцките оракули. Затова и питийският Аполон е наречен тъмният. С ясни думи говори апостолът. Чрез откровение познах истината, както вече с малко думи ви написах сега. Доколкото можете, трябва, че тейки да познаете, че аз проникнах в тайната Христова. Ефесянум 3.3 Той казва, доколкото можете, понеже знаят, че някои могат да приемат само мляко и не могат да ядат още твърда храна, и все пак не трябва да останат на това положение. Ние трябва да тълкуваме троично смисъла и волята на закона, или той ни се явява като един образ или като слово на заповедта ни предупреждава за едно правилно поведение в обществото. Или той ни говори пророчески, изпълнен с божествена същност. Познавам мъже, които разбират високото изкуство на тълкуването и учат на него и другите, защото писанието, което трябва да бъде разбрано като цяло, съвсем не е едно отделно малко островче, както се казва в поговорката. Още по-ясно изразява идеята за троичния смисъл в писанието – Ориген, ученик на Климент, но преди да предам неговите мисли, ще предам няколко мисли от кабалистичната книга «Зохар», която говори в същия смисъл. Горко на този, който мисли, че Тора, Свещеното писание – съдържа обикновени думи и мирски разкази. И наистина, във всяка дума на Тора се крие един дълбок смисъл, но всичко, което иде отгоре, за да бъде разбираемо за нас, трябва първо да се облече в земна дреха. Както ангелите Божии, когато идват на земята, трябва първо да се облекат в човешка форма. Така и Свещената Тора не може да бъде лишена от една дреха. Разказите, които се намират в нея, са едно облекло на учението. Има неразумни хора, които като видят един красиво облечен човек, са вече доволни и заради дрехата забавят тялото. Така е и стора. Разказите са нейната дреха, извлеченото от тях морално поучение, са нейното тяло. Най-после. Скритият тайнствен смисъл е душата на Тора. Неразумните считат самите разкази за тялото на Тора и не проникват по-надълбоко. Разумните хвърлят погледи на това, което тази дреха облича. Обаче мъдрите гледат само душата на Тора. В бъдещия век те ще гледат тази душа, която диша в Тора. Зохар 111. Част ще предам сега някои мисли от Ориген, да се видят как са мислили три века след началото на християнството. За Ориген сътворението е един сгъстен силует на висшия свят. Долу са подобията, копията, горе са първообразите. Бог е отпечатал своята невидима и свръхсетивна природа във видимата, и възприемаема с сетивата природа, за да могат онези, които още принадлежат на тази сфера, да бъдат възпитани и формирани към съзерцанието на свръхсетивната природа. И по казва «Който е създал видимите неща, той е създал и невидимите. Между двете царува такова родство, че невидимият божествен свят може да бъде доловен от създаването на всемира сам самите творения като духовни първообрази. Такова едно единство царува и между видимото на закона и на пророците и между невидимото духовните първообрази на закона и пророците. Ако на непосветения, не на всяко място в писанието, се хвърля в очи свърх човешкото на мислите, това не трябва да ни очудва, защото и в произведенията на обгръщащото целия свят произведение, един от тях изпъква очевидно като произведение на провидението. Но други са така очевидно скрити, че те създават място за безверие към Бога, който е подредил всичко с неизразимо изкуство и сила. Защото не е така очебиещ пълният с изкуство план на провидението в земното тяло, както в Слънцето, Луната и Звездите. Но както от тези, които веднъж сериозно са се убедили съществуването на провидението, то не се изгубва поради онова, което те не разбират. Така става и с Божественото в Писанието. То не се съваря поради това, че поради нашата слабост не можем да схванем при всеки израз скритото величие на учението, което е скрито зад един незначителен и обикновен начин на говорене. В допълнение на горното, Ориген цитира апостол Павел, който казва Ние имаме съкровището в земни съдове, за да може да проблесне преизобилието на божествената сила и да не бъде взета за човешко изобретение. 2 Коринтианум 4.7 за началата 4, 1, 7 Апостол Павел в посланието към евреите, 10 глава, първи стих, казва Законът е сянка на бъдещите блага, а не самата същина на тези блага. Във връзка с тази мисъл Ориген казва, когато Христос дойде на земята, дойде светлината, от която Старият Завет съдържаше хвърлената напред сянка. Старият Завет е разкрит чрез новия. Сега духовният смисъл на старозаветните писания стои открит пред очите на всички, но сега и новият завет е само сянка и подобие, земна дреха на нещо духовно, което се корени в първообразите на небесния свят. Чрез първото идване на Христа не всички печати на завесата бяха разкъсани, стана възможно само едно частично познаване на Светая Светих. Някога обаче, при второто идване на Христа, тази завеса ще бъде раздрана. Старият завет беше сянка на Новия завет, а този последният е също така в сянка на Вечното Евангелие, за което говори Откровението на Йоанн. При второто пришествие на Христа, това е Евангелие на духовните първообрази ще бъде изявено. Оригент прави връзка с това, че Старият Завет давал два пъти закона, като казва, както в Второзаконието даването на закона е обяснено по-ясно, отколкото в предшестващите писания, така и при Второто явяване на Христа, славата на Отца по отношение на по низкостоящата форма на слуга ще бъде по-величествено и по-блестящо. И тогава първообразите на второзаконието ще бъдат изразени в него и всички светци на небето ще заживеят според закона на Вечното Евангелие. Защото както чрез сянката на Евангелието беше изпълнена сянката на закона, всеки закон е само образец и сянка на едно небесно служение. Ние добре можем да разберем, че по-висшия закон и обредите на небесното служене не са още съвършенни и че в тях липсва още истината на онзи закон, който в откровението на Йоан е наречен Вечното Евангелие. В сравнение с сегашното Евангелие, което е временно, понеже то се проповядва в преходния свят и време. Във връзка с тази мисъл на Ориген, учителят казва всички слова и притчи на Христа, са записани дума по дума и с златни букви на небето. И от това велико евангелие напредналите окултни ученици и посветени черпят сведения за това, което Христос е говорил и правил, а не от външните евангелия, които са едно бледо копие на това небесно евангелие. Ориген казва, който с усилие и старателност се вглежда в пророческите слова, той ще почувства от самото четене следите на едно по-висше одушевление. Сега светлината, която при Моисеевия закон беше скрита под було, разпростря своите лъчи при снемането на това було, сявяването на Христа и така съвършенството, чиято сянка съдържаше буквата стои открито за познанието. И по Кориген казва И ако върху човешката душа не действа нищо, освен външната обвивка от думите на свещеното писание, от него излизат лечителни действия, които укрепват доброто, което се намира във всеки човек. Както магическите изречения имат една вродена сила в себе си, и омагиосаният, макар и да не разбира нищо от това, долавя едно въздействие. Така и още по-силно действат наименованията и имената в свещеното писание. Нас има сили, най-добрите от които се хранят и укрепват от тази свещена буква. Враждебните и злите от тези сили биват победени от магическото средство на Бога, и биват приспани подобно на това, както вълшебните средства приспиват змиите и други отровни животни. С тази мисъл на Ориген не се разкрива, че макар и да не разбираме вътрешния смисъл на известни изречения в писанието, те сами по себе си, като слова изказани от духа, носят сила в себе си и въздействат на онези, които ги четат. Затова се препоръчва Четенето на писанието, макар и да не се разбира, и учителят казва, че в мислите на Христа се крие магическа сила, която се влива в човека и го преобразява, когато чете словата на Христа. Учителят казва още, в Евангелието има цар за всички болести, физически и психически, който се съдържа в известни стихове, които имат отношение към определени органи в човека. Ориген продължава. Лечебна сила действа във всяка йота на писанието. Всяка дума на писанието е подобна на едно семе, от което може да изникне нов живот. Старият и новият завет, законът, пророците и апостолите са в хармония едни с други, като различните струни на една арфа. Но както само музикантът може да изкара хармонични звуци от арфата, така само онзи, който е запознат с божественото изкуство, който е станал един нов Давид, е способен да направи да прозвучат хармониите на свещените писания и с това да прогони злите духове. Следващата мисъл Ориген говори за вдъхновението на свещените писания. Но за него вдъхновението не е едно вцепенено чудо, а един органически процес в обхода на човешката душа с съществата от висшите светове. Но Ориген познава действието на добрите ангелски иерархии и на демоничните царства и той е буден за да разграничи различните видове вдъхновения. Той казва Искаме да приемем, че нито отговорите на пития, нито другите изречения на боговете са измислени от хитри измамници. Затова пък не е нужно те да бъдат приписвани на боговете. Напротив, те могат да идват от злите и нечисти духове, които искат да попречат на душите да се издигнат към небето. Един човек, който е подбуждан от Божия дух, трябва първо да почувства благотворната сила на духа в самия себе си. Той никога не трябва да бъде учител на своето острумие и на своя ум, освен когато Бог слиза над него. Ето защо от свещеното писание виждаме, че пророците на юдеите, които са били озарени от Божия дух, първо самите те са доловили и почувствали ползата от присъствието на Божия Дух в тяхната душа. Техният ум е бил много по-остър и прониквал по-ясно в тяхната душа и я просветлявал, когато Божият Дух се докосвал до техния дух. Човекът долавя въздействието на един добър дух, когато се чувства ободрен и въодушевен от Божественото. Така светите ангели и сам Бог са в пророците. Но така, че от свободния избор на човека е зависело дали той иска или не да следва зова на Божественото. Ето защо може точно да се различи дали душата е подбудена от един добър дух, когато при настъпването на въодушевлението тя не изпитва никакво смущение на ума и не изгубва своя собствен избор. Пример за това са всички пророци и апостоли, които без никакво смущение на духа са служили като органи на Словото на духа. Ориген казва Съдържанието на писанието е постоянно, неизменно и истинно, но в човешкия език при предаване на формите могат да се примесят погрешност и невежество. Той предупреждава за два вида възможности за едно погрешно разбиране на Евангелието. Единият вид е юдейската грешка. По това време е продължавало да съществува и да печели почва едно движение, което е държало на буквата на писанието, което се е състояло в едно твърде буквално и земно схващане. Другото е гностичното погрешно разбиране, което бързо и непосредствено отнася твърде по човешки библейските изказвания към свръх естествения свят. Той казва, закоравелите и фанатични юдеи не повярваха в Спасителя, защото се придържаха твърде много в буквата на предсказанията, които говореха за него. Те вярваха, че предсказанието на Исаия какво вълкът ще пасе сагнето, пантерата с козите, че вълкът ще яде с едно заедно с бика, че с всичко това се разбират действително четириноги животни. Понеже при явяването на Христа, в което ние вярваме, те не виждат осъществено нищо от това, поради което Господ Исус не беше по угодата им и го разпънаха. От друга страна, Ориген обръща погледа си към крайните си гностични учения, които разбират твърде по човешки това, което в Стария Завет се казва за гнева Божи и обвиняват Бога на Стария Завет за един демон. Ориген взема средно място между едно историческо и едно надисторическо разбиране, едно телесно и едно духовно схващане на писанието. Обаче предвид на застрашаващото загробяване на християнската мисъл за него трябва да е изглеждало като най-важно да прокара с цялата му яснота пътя на едно духовно разбиране на писанието. Той казва Причината за всички тези погрешни, безбожни и прости учения изглежда, че не е някой друг, освен липсата на духовно разбиране на писанието и неговото схващане според голата буква. Най-същественият предмет остава скрит за хората, отчасти поради липсата на по-подходящо настроение на чувството, отчасти поради прибързани, а понякога също и когато, въпреки наличието на настроение и внимание, поради голямата трудност на хората да намерят духовните образи. Според Ориген, хората искат лесно да стигнат до разбирането на свещеното писание и затова стигат само до неговата повърхност. Днес много се говори за простотата на Евангелието. По този повод въжат думите на Ориген, който казва. Винаги при четенето буди съмнение, когато се твърди, че лесно се разбира известно положение, когато всъщност въпросът, за който се касае, се нуждае от притежаването на съответен ключ, за да бъде разбран. Ориген поддържа учението за тройния смисъл на писанията и казва «По три начина трябва да приемем в себе си смисъл на свещените писания». Неученият може да намери назидания при плата т.е. при буквата на писанието. По-напредналият ще се получава от душата на писанието. Съвършеният, обаче е подобен на онези, за които апостолът казва «Ние говорим мъдрост между съвършенните» не презрявата мъдрост на този свят, а ние говорим в тайно за скритата Божия мъдрост, която Бог преди векове избра за нашето прославяне. Първо Коринтианум 2.6 Тези съвършени се получават от духовния закон, защото както човек се състои от тело, Душа, дух, така и писанието, дадено за спасение на човеците от божествената съкровищница, има тело, душа и дух. Понататък Ориген казва, понеже има места в свещеното писание, които нямат нищо телесно, понякога трябва така да се каже да търсим само душата и духа на писанието. И може би юдейските делви на очищението, за които четем в Евангелието на Йоанна, съдържат точно поради това две или три мери, за да се покаже с това, че юдеите са били пречистени от писанието, което има ту две мери, душевен и духовен смисъл, ту три мери, като някои места с два смисъла, има още един телесен смисъл, който може да назидава. Следователно, Ориген прави разлика между онези части от Евангелието, които описват едно външно събитие от физическо естество, и онези, които не са станали на физическото поле, а в духовния свят. За Ориген противоречията, които се състоят в несъвместимостта на външните факти и събития, са подбуди да се търси по-дълбок смисъл в Писанието. Щом външните факти си противоречат, тогава се касая или за две различни външни събития, или пък се описват събития от привидно външен, а в действителност от духовен характер. Фактите си противоречат само в рамките на едно погрешно схващане. Духовно разбрани, те винаги се съгласуват, той казва. Ако навсякъде приложимостта на закона и на природната връзка на историята би се набила така лесно на очите, едва ли бихме повярвали, че наред с буквалния смисъл на писанието, има и един по-дълбок смисъл. Ето защо Божественият логос се е богрижил за това, че посред закона и историята да бъдат внесени и съблазни и противоречия. Ако съобразно с това, главното намерение е да се приложи духовната връзка в това, което е станало или трябва да стане, тогава говорителят който би искал да приспособи историческите факти към скрития смисъл, използват тези исторически факти за да скрие пред народа по-дълбокия смисъл. Където напротив, в течение на развитието на свръхсетивните неща не отговарят никакви външни събития, тогава в историята се вмъква нещо, което не е станало. Било, че то въобще е невъзможно, било пък макар и възможно, то не е действително. Ориген изборява множество такива противоречия и казва колко безсмислено е да си представим седемте дни на сътворението като обикновени дни, понеже едва на четвъртия ден се говори за създаването на Слънцето. Следователно би трябвало първите три дни да протекат без Слънце, Луна и Звезди, а първият даже е без Небе. Понататък, колко безсмислено е да си представим мрая, дървото на живота и яденето на ябълката по физически начин. Когато се казва, че над вечер Бог е ходил из градината, че Адам се е скрил зад дърветата, вярвам, че никой не ще се осъмни, че тук под един недействителен телесен факт се загатва образно за един скрит смисъл. Също и Каин, когато побягва от лицето на Бога, трябва да обърне вниманието на читателя за момент, да разбере, що е лицето на Бога и що значи да се обърне към Него. Когато дяволът отведе Исуса на високата планина, за да му покаже оттам царствата на целия свят и тяхното величие, кой е внимателен читател? Не ще усмива онези, които вярват, че дяволът показва на Исус царствата на персите, индийците, скитите и партите. И той ги вижда с телесните си очи и за целта е необходимо да се изкачи на високо, за да вижда това, което се намира долу. Подобно на тези неща и много други не убеждават, че в Евангелието, в буквалната истинска история, са в втакани много други външни, недействителни неща, но действителни духовно. Понякога, за да се накара читателят да размишлява невъзможното, се прави закон за да могат читателите да навлязват в едно по-точно изследване на писанията и да достигнат до убеждението, че тук трябва да се търси един смисъл, достоен за Бога. За примерно това служат множество места в Стария Завет. Ако преминем в Евангелието, какво по-нелепо би имало от това? Не поздравявайте никого по пътя, което, както вярват пророците, Спасителят е заповядал на своите апостоли. Също и това, че някой може да бъде ударен от дясната страна, както се казва, е твърде вероятно, защото всеки, който удря, ако няма телесен дефект, върши това с дясната ръка върху лявата страна. По-нататък, невъзможно е според Евангелието да се извади дясното око, което съблазнява човека. Защото, даже ако допуснем, че някой може да се съблазни с гледането, как може да се прехвърли вината само върху дясното око, тъй като и двете гледат. Но тези противоречия не карат Ориген да отхвърли Евангелието, но напротив, противоречията го насочват към Евангелието. Той казва, истината трябва да бъде намерена в духовните първообрази, когато човек изпада в противоречие по отношение на известна мисъл. Ориген не отрича историческите факти в Евангелието, както правят това някои крайни гностици, но той взема историческото, външното, като символ на нещо духовно, на нещо свръх, сетивно. И той казва, но нека не се мисли, че аз въобще твърдя, че няма нищо историческо, понеже някои неща не са исторически и че някой закон не трябва да се спазва буквално понеже някои закони, взети в буквален смисъл, са безсмислени и невъзможни. Историческите истини са далеч по-много, отколкото в таканите между тях чисто духовни събития. За размишляващия човек всяко отделно изречение може да представя дълбочината на Божията мъдрост, без да оставя на страна буквата. Без съмнение, внимателният човек Понякога ще срещне затруднение, без дълбоко проучване, не ще може да разреши дали дадена история е действително вярна или не. Ето защо читателят трябва точно да спазва, предписанието на Спасителя търсете в писанието да изпита грижливо къде нещо е вярно, буквално и където е невъзможно. И доколкото е посилите му да търси смисъл на това, което според буквата е невъзможно.